Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Baja Zsolt, van a vonalban, én azt vettetem fel, hogy mikor mi nagyon régen beszéltünk, de akkor tegeződtünk, hogy akkor tegeződünk-e most is, akkor azt mondtad, hogy igen, akkor ezen változtatta le, vagy sem, hogy maradunk a tegeződésnél. Az a kérdés, hogy beszélgetünk-e szabályok nélkül, vagy akarunk-e lefektetni szabályokat. az szerintem nem sok értelme van, de megtehetjük. Semmi ilyen szabály. Jó, akkor beszélgetünk. Azt kérdezem tőled, túltéve magamat azon, hogy felolvastam természetesen a teljes írás, mert a bölcsészkaron, azt tanultam tanár hogy nem állt, ha a téma ismerete befolyásolja a di diákságot. Tehát az Életértéket című cikket felolvastam, azt kérdezem tőled, hogy ahhoz bármit, ami a tényeket illeti hozzá akarsz tenni, hozzátéve, hogy nem szívesen az egész beszélgetés apropója, nem egy pozitív dolog, de elmeséled -e azt, amikor a gyerek valamikor csütörtök hajnalban történt ez a múlt héten eh, hozzáállított egyáltalán a családi körülményeidről olyan mértékben amilyen mértékben ez fontos beleértve, hogy tudom, hogy talán három fiatban, van, de nekem kérdeznem kell tehát annyit létszeres mondjál magadról amit a történet szempontjából szerinted tudni érdemes a családi körülményeimben semmi különös nincs nagyon sok Magyar férfi és az, hogy második házasságomban élek, igen, három fiamban, és a feleségem is két gyereket hozott ebbe a házasságba, és összesen öt gyermeket nevelgetünk. Hányan laknak veled egy háztartásban? Egy gyerekek közül? van igen, egy háztartásban jelen pillanatban hárman lakunk, mert hogy egyik gyerekem, külföldön, marsóban, egyetemista, a másik pedig az édesanyjávában. Tehát így hárman vagyunk. Ott vagyunk csütörtök hajnalban. Hány óra van? Hazajön a gyerek, mi történik? Hál' Istennek vele soha se történt, elképzelésem sincs arról, hogy... Körülbelül egy óra van hajnalban. Ugye az búcsúztattak, testvérét búcsúztatták, aki az Egyesült Államokba ment. Egyetemre, illetve ott folytatja az úszó pályafutását. Együtt jöttek haza, valamikor egy óra tájban. Hát igen, nehéz erről bármit mondani, meg szavakban. De azt kérdezem tőled, mert az írás magát felolvastam. Tehát hogy mi történik akkor, amikor a gyerek ilyenkor hajnalban hazaállít. Ilyenkor az ember összeomlik. Ilyenkor az apat például fönt van, vagy fölébreszti a gyerek. Van, hogy... És azt mondja, hogy apa, képzelde de az történt, hogy? Hát ő nem is nagyon beszél, mert nem, nem is nagyon tudott. Inkább a, a testvér a vázolni az eseményeket, nagyjából mi történt. Egyből hazamentek? E, igen, hát ők hazamentek, de együtt jöttek haza, persze. Mi történt otthon? Hát, feleségem orvos, ugye nyilván ő... Ő, ő ilyenkor ilyen stressz helyzetekben valószínűleg az orvosi praxisámból következően sokkal racionálisabban, meg tud cselekedni. Vigyaztad? Hát, hogyha ő megnézte első körben, hogy nincs-e valami komoly baj, hál' Istennek olyan szintű komoly baj, ami akár életre szét vagy maradandó sérülést, jelentett ilyen. Nem volt ezt a feleségem. Megállapította. Persze másnap azért bevittük a gyereket. Vátleletet vettett. Pontosan de aznap, hiszen hajnalban vagyunk, tehát ugyanazon a nap. Bocsánat, így. hogy mentálisom? Mentálisan is azt gondolom. Jó, ugye megtörténik ez az esti szemrevételezés, és utána kimegy a társaság, a család a konyhába, és akkor a gyerek azt mondja, hogy az történt, hogy vagy mi történt? Tehát hogyan mesélte el a történetet aznap éjjel? Hajnalban? Hát nagyjából azt mesélte el, amit aztán én megírtam. Elmeséltek kontrollpontra. Elmentek. Elmentek ebbe a bizonyos veselégi utca is Mennyire volt szükszabó a gyerek este, amikor az egész történetet elmesélte? Hát, sírte a gyerek? Mennyire volt érzelmes? Hozzáteszem, hogy egyáltalán nem kell, hogy válaszolja beleért, vagy ez nem egy kihallgatás, csak szeretném megismerkedni a körülményekkel. Tényleg kíváncsi vagyok? Én például nem sír. Nem nagyon láttuk ezt a fiút sírni. Most sem sírt. És leginkább azt gondolom, hogy ami őt megviselte, lelkileg, vagy fizikailag, mondom, nem Lesztenetesen nézett ki, és gondolom, hogy lesztenetesen fájt is. Nekiben voltak neki ennél már komolyabb fájdalmai. Zsúdózott, ő már elszakadt tértszalaggal tehát a fájdalom küszöve is az egészen más, mint amilyen. Ami megviselte az az, hogy ő nincs, nincs hozzászokva ehhez. 15 év ahhoz van hozzászokva, hogy két ember kiáll egymással szembe, és bizony szabályok szerint megvelekszik és győz az erősebb. Ahhoz nincs hozzászok, hogy hátulról leütik, és mikor a földön fekszik, akkor összerúgtossák. Ez valószínűleg ezzel jobban megviselte minden fizikai fájdalomnál. Túlmenően azon, hogy a feleséget gondoskodott róla, te mondtál-e neki valamit, vagy csak hallgatta? Én hát én, én álltam közelebb a síráshoz. Hát itt próbáltam kérdezgetni, hogy hol száj, mi szállj. Ne menjünk előttön kórházba. nincs -e valami komoly baj. Nem érzi-e úgy, hogy, hogy valami nagyobb baj van. Próbáltam, próbáltam magamat menteni. Próbáltam magamat menteni. Végülis akkor ezek szerint mindenki valamilyen módon nyugovóra tért, és erre az orvosi vizsgálatra később került sor. Hát is másnap azzal kezdtük. Például de... aznap csak később. Igen. igen. Azt kérdezem tőled, hogy ilyenkor egy Bayer Zsolt túl tudja magát tenni ezen, vagy már mint a szónak abban az értelme, hogy elalszik, vagy az éjszaka hátra lévő részét azt forgulódva töltünk? Az éjszaka hátra lévő részét azt a feleségembel ébren, és az eseményeket taglalva töltöttük természetesen. Nem lehet ilyenkor elaludni, szerintem nincs ember, aki ilyenkor el tud aludni. Amit írtál? aznap később, az mennyire fedi le azt a beszélgetést, amit te a feleségeddel folytattál, beleértve, hogy az utóbbi, az előbbihez van közöm, hiszen olvasható, az utóbbihoz a beszélgetéshez csak annyiban, amennyiben beszélsz róla. Nincs szerintem fedésben a két dolog, mert egy egy, egy ilyen beszélgetés az, az az sokkal személyesebb, és nem semmilyen elemében nyilván nem tartozik a közre. Ilyenkor az ember olyan dolgok kitérjük Párizs kapcsán. Igen, most a beszél az ember. A saját félelmei beszél az ember. Elborzod az ember. Mennyire voltál éjszaka indulatos? Hát, képzelheted. Nem tovább képzelni, hát ugye, nem voltam ilyen szituációban, most és amikor az ember azt mondja, hogy e beleképzeli magát a másik helyzetébe, akkor egy olyasmit mond, amit meg lehet tenni, de a valóságban sohasem következik. Ilyenkor az ember olyannyira indulatos Ebből a szempontból, mintha megidéztétek volna a jövőt egyébként Stonfandrással, hiszen a veled készült interjú, amely augusztus 26-án készült, és amelynek ugye az a címe igazuk van, befejezem lovak keresztül drágásáról Indulatról, az az alábbiakkal fejeződik be. Idézem. Amilyen hirtelen vagyok, mondotta, -e, biztosan elkezdtem volna pofoszkodni. A kérdés, ugye. Azt most nem idézem, de akkor a választ hamarabbról lehet, hogy így van, szobor és azon változtatni kell személyes tapasztatom ügyben is, mert hamar előtt, hogy politikus nem leszek, amilyen hirtelen vagyok. Biztosan elkezdtem volna pofoszkodni, csinálta volna egy remes, remek kis ukrán parlamentet. Annyit meg hat hizelegek magamnak, talán sohasem azért vettek fel sehova, mert jó politikai hátszerem van. Amit említ, az pedig mélyen közép-kelet-európai, sok, al sok évszázad alatt alakult ki, és nem függetleníthető történelmektől, néplélektől, és most jön a lényeg. Nézzük meg Kólház Mihályt, sírelem igazságtalanság éri, és mit tesz? végigjárja az összes hivatalos fórumot, és csak akkor borít látba mindent, amikor már az utolsó hivatalosságnál is kudarcot vall. Mit csinál ezzel szemben, ami Ludas Matyink, fogja a furkosbotot, és elég tételt vesz maga, mert tudja, hogy nincs kiépített legális útja annak, hogy számunk kéri a hatalmasabbat. Két ellentétes mentalitás, ez a polgári világé és a nem polgári világé évszázadok óta a génjeink beivódva. Így van. Tehát persze adódik a párhuzam, hogy megidézi az emből Jövőt. de hát természetesen akár Kolház Mihály, akár Dudas és akár a politika világának a világát nézzük, annak azért az első eh, kézenfekző párhuzamot, hogyha az ember tovább gondolja, azért a két dolognak nincs sok köze egymásnak. Igen, de pont ennek örvén akartam kérdezni, hogy egyébként tényleg a polgári világ és a nem polgári világ vethető egybe. Bocsánat. Ugyanis egészen biztos vagyok benne, hogy Nagy-Britániában és Franciaországban, és a hűvös és elegánsan polgáris Védországban, ha haza egy gyerek összeverve, az ottani apáknak is oda a Valószínűleg igen. Oda megyek, és mindenkinek szava Én ezt értem, és tökéletesen megáll a Kolhász Mihály és a Ludas Matyi egybevetése, de vajon a polgári világ és a nem polgári világ következik -e ebből? Tehát érdemes -e a Kolhász Mihályt a polgári világgal és a Ludas Matyit a nem polgári világgal egybevetni, illetőleg, ha érdemes, a múltban ez a jelenre is vonatkozik-e? Hát egyrészt nem, hogy érdemes, hanem muszáj, másrészt pedig nem tudnak -e vonatkozni a jelenre, hiszen bár a mai világ szeret úgy tenni, és a mai közgondolkodás is szeret úgy tenni, mintha eh, mi pálasszáténéként tattantunk volna semmiből elő, és nem lenne évszázados múltja és hagyománya egy társadalomnak egy országnak, de ez nem így van. Évszázadok hagyományait, beidegződés, jó és rossz beidegződéseit hordozza magában minden egyes társadalom. És arról beszélünk, hogy a polgári társadalom és a polgári beidegződés az nyilván nem függetleníthető attól, hogy mondjuk van egy nyugati típusú fejlődés, amelyben magától értetődővé hátok. A polgári nevezzük így attitűdök, amit mondjuk egy holház mihály megtestesít. És van egy kelet középen, európai vagy keleti beidegződés évszázados. A sok-sok évszázadi lemaradásból is következő beidegződés, ami mondjuk egy Ludas Matyi. Oké, én ezt értem, de akkor azt kérdezem, hogy a történet hol ágazik el a szónak abban az értelmében, hogy ugyanúgy felháborodik a svédországi apa, de mennyiben más, mint te? A, ebben az értelemben nem más, még egyszer gondolom. Egy magánéleti, és ráadásul nem, nem is ez a jó szó, nem, ez, ez nem magánéleti kérdés. Szülőként az utódait védő, Éri, mindenkiben előjönnek az állati ösztönök. Én ezt értem, és uh, egy korábbi műsorban a Charles Bronzóféle Death wish beszéltem, ahol ugye egy volt rendőr, uh, miután nem tud uh, az igazságnak érvényt szerezni, magánemberként teszi. Volt a cím, hogy milyen jó kis cím volt, igen, az a én generációm kamaszkorában, meg bosszú állás, ugye? Bosszú vágyasztam volt a cím, és több részt is megélt talán, emlékezetem szerint, de azt kérdezem, hogy mégis, és ez az utolsó, tehát nem akarok lovagolni a kérdésen, nem nincs szándékomban, hogy hol van az útelágazása a polgári világ, tehát hol van a különbség Magyarország, adott esetben Magyarország, Svédország, vagy Magyarország, Amerika között e tekintetben? Szerintem lehet, hogy megjelenti a e tekintetben már nem nagyon van különbség. Ugyanis egészen extrém eseteket leszámítva, azért ma már kelet európában elő, hogy mondjuk az ilyenkor szülők fogják magukat azt véres elégtételt vesznek. Mindenki az indulatain, az első indulatain túlteszi magát, és aztán, aztán beleáll a igen, csak hogy ezt a polgári világot majd le kéne írni, és ez az utolsó kérdés és az utolsó válasz ebben a bizonyos Stofandrással készült interjúban. Önök eredetileg elvileg azért harcoltak, hogy itt is polgári világ legyen, hogy ne csokos bizalmik, nagyulak döbrögi uralják a terepet, hiába való küzdelem, és a válasz részlet. nemzedékem, egyebekben csődött mondott, mondta te kudarcot vallott, talán egy arasznyit haladtunk, de nem tudtuk eljutatni az országot a vágyott polgári millióba. Igaz az a polgári millió már nyugat. Létezik, csupán emlék. Nézzük meg az utánunk jövők, majd mire jutnak, illúzióim mondjuk nincsenek. E valójában egy olyan polgári világról beszélünk, ami már nem is cél. Hát azt kell mondjam, hogy számos tekintünk a sornységem. Egy olyan polgári. Lét. Vagy egy olyan polgári lét a cél, ami egyébként ma már nem jellemzi a nyugati világot, hanem egy korábbi nyugati világot jellemez, a múltban viszont nem tudunk és nem is akarhatunk visszamenni? Nem vagyok benne a bizonyában. Az, hogy tudunk ez az egy másik kérdés. De furcsa dolog ezt tudni, János, mert egy, egy magyar szájából például nyilván egyszerűen disszonánsan hangzik az, hogyha elkezdi emlegetni a valamikori KUK világot is, a valamikori változó Bécsnek a nagyszerű polgári milliójét, hiszen mondjuk a mi példaképeink, ami mi történelmi nagyjaink jelentős részben azért harcoltak és azért adták az életüket, hogy ettől meg- és felszabadítsák Magyarországot. Nagyon furcsa arról beszélni 2016-ban, hogy szerintem lenn légyogos egy olyan történelmi vitámat is beszélgetésnek, hogy lehet, hogy jobban járt volna Magyarország minden tekintetben, hogyha az magyar monarchia megmarad. Az 1867-ben kialkudott szabadságainkkal, ha úgy tetszik autológiáinkkal és önállóságunkkal együtt, de megmarad a mamarhia. Szóval igen, létezik egy polgári világ, ha létezett egy polgári világ, ha te, szerintem ezt érted. 20-25 évvel ezelőtt elutaztál Bécsbe, akkor az a polgári világ szembe jött veled. Ami vágyódásunk, ami állandó vágyódásunk nyugatra, az többek között ezt a polgári vidéjöt tekint. Vissza fogunk még ide térni, és talán tovább lehet pofozni, vagy kipofozni ezt a polgári világról alkotott képet, de most térjünk vissza hozzád, aki azt mondtad, hogy gyakorlatilag lehet, hogy vissza kellett fogni, vagy felvetődött az, hogy te magad Uh, vegyél elég tétel, de ezt végül is nem tetted meg. Igen, hát még egyszer mondom, ez mindenkire felvetődik szerintem, aki apakénti helyzetben. Uh, mennyiben befolyásolta a te lelkiállapotodat uh, az, hogy egy olyan időszakban történt ez, amikor téged meg annyi jogos vagy nemtelen nyilvánvalóan, te ezt másféleképpen ítélted meg, mint mások támadás ért a kitüntetésed miatt tehát egyébként is lehet, hogy egy nyugtalan lelki állapotban voltál, bár fogalmam sincs a stufandrással készült beszélgetés nem arra bal, hogy éppen e, teljesen szaraszét lettek volna az indulatai de minden esetben nem egy hétköznapi állapot volt. Elnök semmennyire sem befolyásolt, az nem is befolyásolhatja. Ha a világ legnyugodtabb és eseménytelenebb életét és életem legeseménytelenebb periódusát élem, és a végegyet a világon minden rendben van, és senki nem támad, és haza jön a gyerek összeverve, akkor a nyugodatok ugye bajalak. Ez nem. Nincs átjárás ilyen értelemben, lelki átjárás a kétféle lelkiállapot között. Nincsen. Ezt ez még egyszer mondom. Anyafigris medve, mondjam, a, aki védi a bocsait. Itt nem más állatotba kerül az ember. És ez biztos, hogy, benne, hogy mindenkire igaz. Mindenkire igaz. Azt kérdezem tőled, hogy evidens volt-e számodra az, vagy hogy alakult, hogy hogy te úgy döntöttél, hogy ezt a történetet megírod, illetve azt kérdezem tőled, ennek a történetnek az örvén nagyon zárójelben, hogy ez vajon rád mennyire jellemző, én követlek téged, de nem mondanám föl a Baján teljes életét, így aztán szeretném ha megmondanád, hogy amikor te írni szoktál, Magyar Hillabban, bárhova, máshova, mennyire jellemző az, hogy ilyen személyes történet ilyen mértékben jelenik meg, miközben természetesen az aprópója nem ilyen gyökerű. Uh, ritkán szoktam még nagyon személyes történeteket írni, különösen politikai-publicisztikában, novellákban sokkal inkább. De első novellás kötöttem a tűn értelmet, szinte kizárólag személyes élményekről szól. De nem is ez a lényeg, hogy ezt még végül is megírtam, annak. ha úgy tetszik, egyetlen egy praktikus oka volt, uh, Óriási vita alakult ki otthon arról, hogy tegyünk-e feljelentést, vagy ne. És én ezt a vitát úgy döntöttem el, mert én amellett mondtam, hogy tegyünk. Én ezt a vitát úgy döntöttem el, hogy elhatároztam, hogy megírom, mert ha megírom, és mi várassam, ezt, ezt értem, de azt áruld el már nekem, hogy mi szólt amellett, hogy ne tegyetek. Például Például a 20 éves gyerek, aki azt mondta, hogy nem akar további balhékat. Ó, ezt értem és ez, látom, ez egy fontos szempont, nem is tudom, hogy ez miért marad ki az én kérdéseimből, hogy a gyerek egyébként... Azt, ő, ő, ő, ő, hát nem mondom, hogy fél, mert ez a gyerek nem szokott félni semmitől, de azt mondta, hogy ha feljelentést teszünk, akkor ő olyan helyzetbe fog kerülni, az hogyha ezeket elkapják, szembesítés... Tudni fogják, hogy ő, ő miatta kerülnek akár börtönbe, ezek bosszút akarnak majd állni, és a többi, és a többi. Én pedig azt fejtegettem, úgy tetszik kólház hogy nem tehetjük azt meg, hogy jogi úton nem próbálunk meg elégtétet venni, mert ha ezek mindig mindent megúsznak azért, mert mindig mindenki összetolja magát, hogy mi lesz, hogyha végig kell menni a törvényes úton, akkor ezek holnap is össze fognak verni valaki holnap után is, és jó Ugye az én hallgatóim tudják, hogy amikor azt mondja valaki, hogy ezek, akkor én mindig ki azt cserélni arra, hogy ők az ezek valójában kit, kiket fednek? Hát ez a banda, aki ott, akkor este. És ezt a bandát egyébként őket kivel lehet egy szélesebb értelemben azonosítani? Szerintem ezt a bandát azzal a bandával lehet azonosítani, akik ők maguk. Ezek azonosak. Köszönöm szépen, itt meg kell, hogy álljunk, egy pár perc türelmedet kérem. Ég. Nagyjából négy perc múlva visszahívnálok, mert teszek Jó. a rádió kötelezettségeinek. Köszönöm szépen, Bajra hallják és fogják még hallani. Mi? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Bajlás Zsolt A beszélgetésünk második talán befejező részét hallják um, Azt kérdezem tőled hogy um, végül is meg kellett gyűzni vagy mi volt uh, az utolsó érf hogy vetted, hogy legyen feljelentés Hát ez volt az utolsó és én ezt az egy érvet hangoztattam, hogy nem úszhatják meg. Nem úszhatják meg azzal, hogy mindig mindenki a következményektől fél. És nem ők félnek a következményektől, hanem az áldozatok. És ez végül is úgy tűnik, hogy hatott ez az érvet, mert megtörtént a feljelentés. Azt kérdezem tőled, hogy miközben azt mondtad, hogy semmilyen hatással nem volt rád az, amilyen előzmények voltak a te életedben, és amelyek semmilyen vonatkozásban nem kapcsolódtak ehhez a történethez, illetve itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra. Igen. Én a lovak kereszt megkapása és az utána való történetet ebben a mi beszélgetésünkben annyiban érintem, amennyiben a te személyedet illetően ezt nem lehet kihagyni, de ennek a beszélgetésnek ez nem része. Igen. De nagyon fura volt hallgatni azt különböző rádióvisorokban, amelyeket itt most Éppen hangulati elemként nem szeretnék nevesíteni, de nem jobboldali rádió műsorok voltak, ahol azt vetették azt fel az emberek, és maga az egész történetben az volt a leglényegesebb, hogy vajon. Hát, Röviden és összefogalva, hogy ezen a gyereken nem az apját akarták-e, tehát nem egy elégtétel volt-e az apja tevékenysége kapcsán, amit elhárított ugyan a műsorvezető vagy a műsorvezetők, de maga a kérdésfeltevés az egészen elképesztő volt, hiszen olyan volt, mintha az apák bűneit a gyerekeken, miközben azért elvileg is gyakorlatilag az feltételezem, hogy a te fiadra egyetlen gyermekedre sincs ráírva, hogy őket egyébként a szó átvit értelmében te Egyrészt, másrészt pedig, ráadásul ugye az ebben az ügyben érintett és összevert fiú, az a nevelt fiam, és teljesen csak. hogy én saját fiamnak tekintem, de vérszerinnél, csak nem is én uh -huh. a De mindezeken túlmenően az a helyzet, hogy a kérdés, a kérdés felvetés az olyan mérhetetlenül ajjas és Bocsmány és undorító, hogy ebbe azt kell mondjam, hogy lelki egészséget megőrzése érdekében, inkább ne gondolok. Tudomású veszem, azt kérdezem tőled, nem tettem volna a szóval, hogyha maga nem hallom, azt kérdezem, független attól, hogy amit mondasz, abból egyértelmű, de attól még meg kell kérdezni, mert attól válik kimondottál, abban az esti beszélgetésben, hajnali beszélgetésben, ami köztetek volt, köztetek se vetődött fel, a gyerek Ez nem hozta szóba, mint ahogy se hoztátok szóba. Ez a két történet egymástól teljesen független élte az életét. Én azt gondolom, hogy normális és tisztességes embernek ez nem jut eszébe magát. Azt kérdezem tőled, hogy amikor leültél írni... Ismét evidenciát kérdezek, de evidencia akkor lesz, ha te mondod, és nem akkor, hogyha én helyetted. Ugye ebben a bizonyos Tomf András féle interjúban ugye ez a beszélgetés több okból is elhíresül, de az egyik része az az volt, ugye most a családi vonatkozásokat nem nagyon fogjuk érinteni, hiszen azoknak itt most nem hiszem, hogy lenne helyük, függetlenül, hogy az mindennyiunk életét befolyásolják, kik az ősei, de ugye a kérdés így hangzik Tomf András szájából, túl unalmas lenne a publicisztika, ha nem a másik személyet támadná, ha nem azt írna, hogy gazember, ha nem azt, hogy az illető baromságokat beszél, ha esetleg Bajás Zsolt sem fasista, szarember lenne másoktól, tollán, csak mondjuk szimplán hülyeség az, amit ír ezért, meg ezért. Válasz tökéletesen igaza van, nagy szent fogadalmat is teszek. Itt most a kitüntetések és egyebek hatására, hogy tehát megpróbálok felnőni a feladathoz, befejezem azt a típusú publicisztikát, amelyre utalt. Én értem, hogy ez egy kivételes eset, de azt kell, hogy mondjam, hogy legalábbis az én olvasatomban ez egy rövid távú ígéret volt. De mire gondolsz? Hát arra, hogy maga ez az írás, ez ugyanaz a Bajás volt, mint aki korábban volt. Az egy másik kérdés, hogy ilyen írásból 12 nem egy tucat, mert hogy az ember gyerekét egyébként nem verik össze minden áldott nap. Hát igen, ez kétségtelen tény. Koncentrálnék erre utolsó fél mondatodra, igen. Nitkán verik össze az ember gyerekét, és jó esetben soha. Azt kérdezem tőled, hogy amikor... Nem tudom, hogy írsz. Azt tudom, hogy én hogy írok, de az itt most teljesen lényegtelen. Azt kérdezem tőled, hogy te átolvasod-e, javítod-e, megmutatod-e bárkinek? Tehát, hogy maga a kontroll a szó legjobb értelmében, hogyan érvényesül, vagy megírod, és abban a formában küldöd tovább. Igen, sajnos ez utóbbi. De ez általában jellemzőred? Nem általában mindig. Géppel írsz, vagy pedig kézzel? Géppel. Én már... Kézzel lassan már is tudok. Minap réműltem fel, hogy... Jó, hát ez még egy ilyen eszterházi maradvány bennem, aki ugye, meg épp ellenkezőleg, ugye a hasnyelmi naplóból is kiderül, de ha lenne valamiféle képem a számítógépnek a beltartalmáról, abban nem látnék javítást ezen az íráson. Címe, az életértéke. Úgy biztos, hogy nem, mert nincs benne javítás. Azt kérdezem tőled, ez ugye nagyjából, aki egy ilyet ír, azt gondol, hogy egy szúszra jön ki belőle. Miért volt fontos, de ha gondolod, akkor átléphetünk ezen, hogy megemlítsd azt, hogy egyszer már történt, nem ilyen, de egy másik gyerekkel? Tehát az mennyiben hangulati vagy esemény megalapozó? Hát, nyilván, hogy miután a gyerek hazajön, akkor rögtön... Abban a bizonyos beszélgetésben, ami aztán lezajlott, azért elég hamar előkerült az a néhány évvel ezelőtti, és amikor a másik fiamat rabolták ki, ráadásul itt az első kerületben, ami mégiscsak nem jellemző. Nyilván az is fölmerült a beszélgetés során, persze, persze hát hogy nem előtt volna során. Csak, hát nem verték meg ilyen brutálisebb. Ha már itt tartunk, eredetileg nem, nem volt szempont, de most eszembe jutott a beszélgetés, így működik. Téged megvertek-e? Valaha. <gül> Mint minden fiúgyerek. Oké, okay, de, de nem gyerekkorodban, később, tevékenységed miatt, nő miatt, bárki miatt, vagy erre nem akarsz válaszolni? Jogodban a? Semmire se kell. Tán, tán első éves lehettem az eltén, amikor utoljára nő miatt Egyébként érdekes módon az Anna messzóban, Láci utcában két arab megvertek a bar, kérfi vécében. Ők érintettek voltak, mert az önőjük volt, vagy őket felbérelte valaki? Én voltam a kedvesemben ott, és a vécében kijöttek, és azt mondták, hogy adj, adjam kölcsön a nőt. ez a mondat hangzott el a szájukból Mennyire vertek meg? Hát, 10 őket, ahova ilyenkor egy férfi szoktak küldeni a beliklenséget. Aztán hát, kaptam ökölbe 2 3 és eltört az orrom. Körülbelül ennyi történt. Az írásod közepén a mostani írásról van szó, az élet értéke. E, nyilvánvalóan, miközben az ember ír, van egy gondolata, de közben jobbra-balra kitesz gondolatokat, így szól. Most mást gondoltam akkor erről, ugye az előző gyerek történetéről van szó, és érdekeseket gondoltam a szakértőről is, de az régen volt. Ez pedig most van, és ez nagyon brutális, és el vagyok bizonytalan, hogy most mit is kell gondolnom, mit szabad gondolnom, majd is így tovább. Aki olvasta, tudja. Előtte felolvastam, nem olvasom fel az egészet még egyszer. Ezek mennyire komolyan vendő kérdések? Mennyire futott ez rajta tényleg át, vagy ez mennyire ironikus, vagy megfelelő jelzőt égyszíves tegyél ki? Nincs ebben irónia, az ember ilyen helyzetben nem irónikus, és még csak nem is civil. Amit tehát azt jelenti, hogy tényleg el voltál bizonytalanodva, miközben írtad? Hogy mit kell gondolja? Hogy az ördögben elvettem vettem volna bizonytalanodva, mert, lá, mert lám visszatérve az előző kérdéshez lehetséges, hogy ha nem is az ember indulatait, meg első indulata, de a gondolatait feltehetőleg mégiscsak befolyásolja, hogy az adott helyzetben, ő lesz helyzetben ugye éppen miről szólt ismételten a vitaelem kapcsolatban. Hát persze, hogy persze, hogy ezek teljesen jogos kérdések. Hát ha egyszer tizen, nem tudom hány évvel ezelőtt, írtam egy cikket, amikor Olasz Liszkát megnincseltek egy tanárembert a gyerekei zene látnál, Amely cikkben leíródik az a mondat, hogy hogy, és akkor most eztán mi lesz. Ha cigánygyereket elütünk, akkor tapossunk a gázba, és hagyjuk ott a helyszínt, és menjünk el az első rendőr, és ott adjuk fel magunkat. És ide ezt mindig eddig a pontig idézik, és a fejemre olvassák. Majd természetesen a szöveg folytatódik, a szöveg úgy folytatódik, hogy ember ilyet nem tesz. Ha eljutnánk bárkit, ezután is meg fogunk állni, különösen, ha gyereket ütünk el. Csak azt nem tudom, hogy mi fog velünk történni. Így folytatódik az összeg, ezt nem kell hozzátenni. Tudom. Szeretném neked elmondani, hogy ez a mai műsor annyiban kivételes, hogy ma volt egy hallgató, aki fontosnak találta azt, hogy elmondja az első mondat után a másodikat is. Úgyhogy ez egy olyan műsor, amely 7 és 9 vagy 7 és fél tíz között tart, majd meglátjuk, hogy neked mennyi, mennyi ideig van időd, vagy türelmed, de ez ma már egyszer, ebben a formában nem a tetolladból, de a tetollad vonásait tartalmazó felolvasásból kiderült. Látod, milyen érdekes az élet? Ja, igen, én nem hallottam. Én ezt értem, de valaki ezt megtette, neve is van Ez szükségesnek találta elmondani. Igen, és akkor hazajön a gyerek összeverve, történik, ami történik, amiről eddig beszéltünk, és utána ugye, én leülök, még egyszer mondom, praxikus okból is, hogy ezt nyilvánosságra hozom, hogy visszavonhatatlanná tegyem a feljelentési szándékot. És igen, pontosan ezek a kérdések merülnek fel az emberben, hiszen a gyerek elmondja, igen, cigányok voltak. Az unokatestvére elmondja, hogy mind cigány volt, a gyerek azt mondja, hogy szerintem ne volt kettő, aki nem cigány volt. Mi Természetesen eh, releváns önmagában a kérdés feltevés, hogy most cigányok voltak, vagy nem voltak cigányok. Itt ugye rögtön kétfelé ágazhat a gondolkodásunk irány. Én azt gondolom, kriminalisztikai és bűnügyi tekintetben ha az ember elmegy a rendőrségre, és feljelentést tesz egy ilyen ügyben, és megkérdik, hogy mondjuk adjon a személyreírást, akkor magától értetődik, nem? Ami Ender azt mondja, hogy ilyenek voltak, amolyanak voltak, én ők, egyébként pedig cigányok voltak. Ahogy az a demokrácia múnta tekintett amerikai egyesült államokban, az első, hogy oda van írva, hogy color, white, black, yellow. Mert hogy ott is számon tartják. Nyilván például kriminalistikai szempontból azért, mert eleve leszűkül a kör, hogy kiket keressünk. Nincsen ebben semmiféle rasszizmus, csak van egy van ebben az országban egy, egy, egy társadalmi réteg, amelyik imád mindenből rasszista kérdést csinálni. De erről van szó. Jó, de két szempontot említettél, ez volt az egyik, mi volt a másik? Hát, ugye, még egyszer mondani, mindez végig folyik az emberen, és akkor eszébe jut, hogy ja, hát egyébként Movak kereszt kapcsán most megint éppen az a sláger, hogy én cigánygyerekeket akartam elítni, 10 15 évvel ezelőtt. Ami önmagában nem igaz, de hát nyilván befolyásolja a gondolkodást is, amikor én fölteszem ezeket a kérdéseket a minős cíkben, vagy most akkor valaki mondja meg, hogy most hogy kell politikailag korrektan hozzáállni. Igen, igen, tényleg érdekelne. Tényleg, Itt állj meg egy pillanatra. Ugye ez egy felvetés volt azokban a rádió műsorokban, amelyekben erről hallottam ilyen válasz nem született. E, kerestem az interneten, nem találtam, ami nem azt jelenti, hogy nem volt. Volt-e bárki, aki egyébként kötélnek át, és adott választ a feltett kérdésed? Senki. Senki. Senki, Senki. Senki az ég egyáltalán, a megvan. Senki. Mert nyilván egyébként viszer, uh, viszer mert minden ember, aki szülő, és normális, az ugyanígy viselkedne. Tehát erre nincs De a kérdés közben őszinte volt. De a kérdés ez nem volt, a felvetés nem volt költői? A felvetés egyáltalán nem volt költői, és a mai napig nem költői. Tehát ha netán véletlen valaki akarna még válaszolni az érintette közül, megtehetné? Sőt, milyen nagy örömemre szolgálva a meg. Ugye ez így szól, segítsen valaki helyesett és korrektet gondolni, a kitüntetés visszaadók közül valaki mondja meg, hogy ő hogyan tenné túl magát. Azon hogy a gyereke összeverve, összerúdal vagyon haza este, mert egy rakás falkában várődött állat úgy látta jónak, hogy ezt teszi. A betelefonálók egy része, most konkrétan azokra a rádióműsorokra gondolok, mert egy én elejét vettem ennek, nálam ilyen nem volt, vagy legalábbis nem hagytam, hogy a mondatokat befejezzék, arra vonatkozott, hogy a létszám se stimmel, ez ugye később a polisz.hu-n megjelent információra vonatkozott, valamint hogy létezik, hogy öt sportolót akárki el tudjon venni. tehát a veled szembeni antipátia oda jutott, hogy nyilvánvalóan hazudik a bajer, hiszen egyébként nincs az a feszítővas és ütő, ami egyébként öt, vagy nem tudom hány, de aztán ötről volt szó, sportolón eh, érdemben fizikai változást tudná előidézni. Persze. Most ez, ez önmagában az elme baj jelen. Tehát ha valaki ha ellenem táplált antipátiája kapcsán. Vidáig eljut, és nyilván sokan eljutnak, azok viszont feltehetőleg elmebetegek. Bióták és vagy az emberek. Ez a helyzet, kedves János. És nem is óhajtanám ezen véleményenek megváltoztatni, semmilyen okom nincsen elve. A történet nem bonyolult. És nem hazudok, és nem én hazudok, és nem a gyerekek hazudnak, és nem az orvostan hallgató, és fiam hazudik. Töltetlen ilyen bonyolult. Leütötték, ketten összeverték, összerúdalták. Mikor az unokatestvére berohant a kocsmába szólni a többi dzsúdósnak, hogy gyertek ki, mert gáz van, úgy kijöttek, addigra már nem kettel álltak ott, hanem nyolcan, nyolcan meg elő tudnak teremni, mert ismerjük. Létezik ez a típusú falkamentalitás. Ott álltak 80. és igen, amikor ők nyolcan felmérték, hogy ezt az öt kigyúrt gyúdós csávot, mert nem tudták, hogy gyúdósok, csak látták, hogy hogy néznek ki, hiába vannak 80, nem fogják tudni összeverni, akkor meglető módon az ott lévő saját kocsijukból né meglető Azonnal előkerültek a bénfólütők, a húsállangok, a teszítő És innentől ez egyébként nem történt verekedés, nem történt verekedés, mert ekkor jött ki a söröző tulajdonosa, és a legnagyobb csoda a történetben, hogy elzavarta a nyolc és társaságot. Te beszéltél a söröző tulajdonosával, semmi közön nincs hozzá, csak kérdő. Nem beszéltem a söröző tulajdonosával, és senkivel nem beszéltem, majd a rendőrök beszélnek. Azt kérdezem tőled, hogy az írásod befejező része az ugye arra az érzelmektől nem mentes Bajer Zsoltra vonatkozik, aki ugye fogadalmat testúmfandrásnak, hogy oké, okay, rendben van, visszavesz. Azt kérdezem tőled, hogy miközben nem voltam hasonló szituációban, de amennyire el tudom képzelni, hogy hogy viselkednék, magamból kiindulva nem biztos, hogy különbség lenne közöttünk, de azt kérdezem tőled, hogy azok a mondatok, azok az indulasz -e mondatok, illetve hogy mi a jelentése, hogy akkor is azt gondolva, hogy a fiúk élete egyedül ezerszer többet ér, mint ennek a nyolcnak az élete összesen. Én most komolyan azt kérdezem, mindenféle hátsó gondolat nélkül, de ezt azért nem hangsúlyozom, abban a pillanatban úgy tűnik, mintha lenne. Mi jelent ez a mondat? Élet, élet. Tehát nincs különbség. Az egy másik kérdés, hogy az ember a saját gyerekére másképp gondol, de mit jelent, hogy a fiúk élete egyedül ezerszer többet ér, mint ennek a nyolcnak az élete összesen? Ez azt jelenti, hogy ha létezik, már pedig muszáj, hogy létezzen, valamiféle társadalmi, hát most jobb szó ebből nem jut eszembe hívtam, valamiféle társadalmi elvárás egy társadalom tagjával szemben. Ha létezik valamiféle kétosz, hogy egy társadalomban hírő lény mivel tartozik élete során önmagán túl mondjuk például annak a társadalomnak, országnak, ahová születnie adatot, ha ilyen létezik, és már pedig szerintem kell, hogy létezzen, akkor ezen elvárás, ezen égyszer ég mondom a patetikus szót, étosz szerint ezeknek a gyerekeknek az élete pont ezer szerint többet az OK-éknál, akik a társadalom elvárásai, a társadalom étosz, Szempontjából nem, hogy nem tesznek hozzá a végvilágon semmit az adott társadalomhoz, hanem abban az adott társadalomban kizárólag elvesznek, ráadásul a társadalom többi tagjai számára effektív fizikai fenyegetést. Ezt én értem, de ez gondolatilag megvalósítható fizikailag, nem? De ezzel te is tisztában vagy? Már. Hát, hogy ez egyébként, ha az ember ezt valamilyen módon, érvényre akarná juttatni, ezt, ha gyakorlatban valahogy meg akarná valósítani, akkor ez nem menne, mert darab-darab. Te is darab vagy, én is darab vagyok. Ez gyakorlatban természetesen nem lesz megvalósítani, egy módon lehet megvalósítani. Úgy, hogy ezeket el kell kapni, az börtönbe kell csukni. És hogyha kijönnek és még egyszer megcsinálják, akkor duplanyi időre kell börtönbe csukni, és ha kijönnek is harmadszor is megcsinálják, akkor meg börtönbe. Jó, de hát ez az igazságszolgáltatás dolga, amely elvileg ezt teszi. Ez ezért tettünk De az a mondat, ugye én, és én értem, hogy itt valójában egy hangulati emelkedés van, de nem szeretnék, ugye esztétik a szakos voltam, de nem szeretnék irodalomkritikusként szerepelni, törölve. Ha most például ez nem műsor lenne, akkor valószínűleg ezt a részt ki is vágnám. Azt kérdezem, mit jelent az a mondat, és azt is gondolom, hogy nincs egyenlőség. Milyen egyenlőség nincs? Tehát attól, mert ők elkövették azt, amit elkövettek, az mit jelent, hogy te kétségbe vonod az egyenlőségüket bárkivel? János, nem ez a, nem ez a magától értetődő, hogy kicsit most a megpróbálsz kivétni bizonyos, és most azt nem, sem nem cinikus, sem nem negatív értelemben mondom, ha megpróbálsz kivétni a sematikus, liberális gondolkodási sémából, akkor nem ez a magától értetődő? Mert egyébként mitől is lennénk mi egyenlőek? Mitől lennél te, én, hogy a orvos orvosfiam egyenlő a társadalom hazon tagjával, a sökkel át a autókat tör fel is embereket vele össze. Hol? Melyik az a pont, János, ahol a mi életünk? Hát a human being-ből adódóan, és mindaz, amit egyébként mentalitás kapcsán gondolsz, az egy olyan különbség, amely az egyenlőséget nem vonja kétségbe. Tehát az egyenlőség az azt jelenti, hogy neked van szavazati jogod, de neki nincs. És neki nem is lesz szavazati joga addig, amíg majd ettől eltiltja a bíróság. De egyébként az egyenlőség az nem egy liberális, az azt jelenti... Figyelj, nekem, és szándékosan nem akarok eltérni, tehát... A magyar sajtóban ma minden oldalon jellemző, hogy egy olyan beszélgetés, mint a még nem így bonyolódik, hanem 800 felé ágazik, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy mi nem ágaztunk sem erő, és most se szeretnék ágazni. Csak azt mondom neked, hogy maga a jogkövetkezmény se lehet más. Amit te mondasz, hogy nincs egyelőség, azt a bíróság akkor juttatja érvényre, ha valakinek büntetett az előélete. De ha valaki büntetlen előéletű, akkor ennek a megítélésénél nem lehet, elvileg és gyakorlatilag különbséget tenni egy ilyen ember és egy olyan ember között. Ha büntetett az előélete, akkor igen, de akkor az valójában egy előtörténet, és az nem az eleve egy fakad, ami ott történik, amikor az ember kipottyan az anyjából. Töké. Nagyon jó, hogy ez mondtad, mert én is ezzel folytattam volna a gondolatot. Azt gondolom, hogy ezek az elkövetők, most mondjuk a mi gyerekeink legutoljára Körülbelül akkor voltak egyenlőek, és most nem pusztán nem, uh, a jogi szempontokat figyelembe, hanem mindazt, amit ez a szó, még egyszer mondom, akár társadalmi, is takar. Akkor voltak, voltak egyenlőek abban a pillanatban például, amikor megszülettünk. E, és aztán következik egy élet, amit én nem vagyok abban a helyzetben, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy akár te hozzá hála Istennek, mert, mert olyan helyre születtem, hogy ezt nem kellett megtapasztaljam. Tehát én nem tudom, hogy mi szükségeltetik ahhoz, milyen gyerekkor, hogy az ember azzá váljon, amíg mondjuk ez a nyolc alak vált. 20 éves korára, vagy nem tudom hány éves korára. Én ezt téged mondom, nem tudom megítélni. De ha mindezt a körülményeket amely nyilván pszichológiára, kriminalisztikára úgy tetszik bármely társadalom tudományra vonatkozó így, ha mindezt lehánytjuk erről az egészről akkor mégiscsak oda kell kiukadnunk gondolkodásunkban, hogy mi nem tudunk egyenlőek lenni. Abból a szempontból, hogy mit jelentünk a társadalom számára. Én ezt értem, de ez azon az irodalom, vagy azon a publicisztika szintjén, amiről te beszélsz, ez tökéletesen érthető, de hogy teljesen világos legyen, és megint ne kelljen másfelé menni, azt kérdezem tőled, hogy az hogyan lehetne megvalósítani, hogy ezeknek a szavazata nem egyenlő a mi szavazatunkkal, vagy az ő szavazata nem azonos. Érted? Szavazat, szavazat. Tehát hol, hol lehetne megfogni? Tehát Mi lenne az a jogalkalmazás? Ahol egy bíró azt mondaná, hogy nem a törvényre hivatkozik, hanem arra, amiről te beszélsz, de maradjunk annál a mondatnál, amit te mondtál, mert ez a te mondatod, ezeknek a szavazata nem egyenlő a mi szavazatunkkal, de ezt egyébként miközben formál logikailag értem a valóságban, hogyan lehetne megkülönböztetni. Hiszen azt se tudom én, hogy az a te szavazatod, a másik pedig a másiké. Értem azt, amit mondasz, de valójában kivitelezhetetlen. Ha a kisördög dolgozna bennem, akkor azt kérdezném, hogy mondd, hogyan próbálnád ezt kivitelezhetővé tenni? Sehogy sem. Ez, ez egy kétségbeesett segélykiáltás. Nem akarok sem társadalmi mérnök lenni, én nem akarok igazából már 53 évesen nagy átalakulásokat generálni, én megjegyzem, egy lelki szellemi síkor szeretném rögzíteni a tényt, hogy bár tökéletesen tisztában vagyok vele, hogyha mondjuk a belikvensek maradva náluk éppen nem börtönbüntetésüket töltik, és éppen nincsenek a közügyektől eltűntve, én is pontosan tudom, hogy de Jóre! sőt, de facto, a szavazatuk pont annyit érünk az enyém. De valahol, valahol a szellem irodalmában sem, sem. Oké, okay, jöjjön ki a szellem birodalmából, menjünk vissza a Charles brown bár ugye az is film, és az a mondat, amely egyébként magáért beszél, azt kérdezem, hogy mit kéne tenni, vagy hol kéne hozzá csatlakozni, ha csatlakozni akarnék. Ugye itt van ez a mondat, ezeknek a szavazatotól nem egyelő, a mi szavazatunkkal a jogaik nem érdekelnek, a sors sem érdekel, és sok minden hajlandó lennék, hogy életük hátralevő részében, egy tolókocsiban ülve, a szürcsögesség a pépeset, írotta, -e, aki egyébként most itt elmondta őszintén, hogy felvetődött benned, hogy oda menjen, ezben egyáltalán nem biztos, hogy megtaláltad volna őket, mégse ezt a megoldást választottad. Ott van benned az a Zsolt, aki Zsolt, egy, akiből egyébként egy nem virtuális, hanem de facto császbronzon válhatna? Ez mindenkiben ott van, és mindenki különösen ott van egy ilyen szituációban, erről már nem tudom, egy órával. Így van, így van, csak azt kérdezem, de azt mondod, hogy sok mindenre hajlandó lennék. Mire lennél hajlandó? Illetve min múlik az, hogy nem teszed meg? Ez fontos, azon múlik, amin ami miatt például nem vagyunk egyet. Hát tudjál, most pontosan ezen múlik. Hogy én lehet, hogy ezt elméleti síkon, mint egyébként adott szituációban mindenkinek eszébe jut, és mindenki indulatból eh, eljut erre a következtetésre. Nagyon jó példa, igen, a Charles Gonzala, a jogállamban elkészült színjével, eh, amit egyébként mint Amerikában, mint szerte a világon, óriási elégtétellel nézett mindenki, mikor szétlövi a fejüket a metrón, és mindenki tapsolt, és mindenki az érte meg, hogy lám végre valaki igazságot szolgáltat zárójel bezárva. Csak a különbség az pontosan többek között a nem egyenlőség az Én érezhetően soha a büdös életbe nem fogok embereket megkeresni, és félholdra vagy nyomorékkal, nyomorékká verni. Lehet, hogyha az adott pillanatban, mikor ez történik, én is ott vagyok a kocsmában a gyerekekkel, és részesen vagyok ennek az egész történetnek, akkor el tudom képzelni, hogy a elborul, és nekik megyek. Aztán lesz, ami lesz. De hogy én, és minnyáj, nem csak én, is, meg még sok-sok millióan alkalmatlanok vagyunk arra, hogy ezeket az indulatokat aztán átvigyük a valóságba, ez egészen biztos. Méképpen mi feltételezhetően nem tudnánk eljutni olyan helyzetbe, hogy mondjuk egy sofőrt, aki elgázol valakit, azt ott helyszínen agyon merjünk. És ez... Ez mindjárt válasz az előbbi kérdésedre, hogy miben nem vagyunk egyenlők. Például nem vagyunk Azt írod, hogy hiszem, hogy el lesznek kaf, és azt is hiszem, hogy kapnak majd valami nevetség és büntetést, aztán kijönnek és ott folytatják, ahol abba hagyták. Um, nem áll távol tőlem ez a gondolkodás, de amikor elkövetem, akkor azért azt mondom saját magamnak, hogy azért ebben nagyon sok az előítélet, és nagyon sok a prejudikáció de ezért nem feltétlenül van így. Nagyon sok, nyilván az előítélet, és nagyon sok a prejudikáció, és ennél már csak egy több van ebben. Második, Elnézést, ezt nem lehetett hallani. Mondom, az előítéletnél is a prejudikációnál, ami nyilván sok ebben a mondatban, de ebben a mondatban van valami, ami még több. Ez pedig a tapasztalat. A társadalmi tapasztalat. És ha te ma készítesz egy felmérést, egy komoly szociológiai felmérést, hogy a magyar börtönetben kik ülnek, és azok közül hánya visszaeső, akkor ez a mondat mindjárt nem veridikáció és előítélet, hanem ha úgy tetszik, a rögvalósága maga. Ez a szomorú helyzet. Csak erről nem szabad beszélni. Hát erről azért van szó. Tehát a büntetőtörvénykövnek a szigorításról a három az nem véletlenül jött létre, tehát azért változik az igazságszolgáltatás. Próbál alkalmazkodni a kialakult helyzethez. És egyébként, egyébként kap is a kormány a fejére, Zér, hogy micsoda embertelen. De Hozzátéve, hogy a másik oldalon pedig az van, hogy vajon a három törvénye beváltja a hozzáfűzött reményeket. Ezt mindig föl lehet tenni, ezt a kérdést, de akkor egyébként nem nyilváltaná be a hozzáfizott reményeket, és mihez fűzünk reményt? Hát, hogy nem ez következik be, mint amit itt leírtál. János... Toika Iván, aki Marián A számból vetted ki a történetet, ugyanis ugye azt írod, de vele egy pillanatra, hogy azt írod, hogy aztán kijönnek és ott folytatják, a labbajták, egészen addig, amíg egy ártatlan értékes életet ki nem oltanak, miközben kioltottak már. És tehát ez, ez olyan, mintha ez nem történt volna meg. Pontosan erre akartam utalni a kozma Tehát, hogy, hogy ez nem, ebben a formában nem igaz, hiszen, hiszen megtörtént már ilyen. Tehát, tehát, ezért mondom, hogy ezt és befejezd én az előzőt, Stojka Iván karázdaságért és egyéb, egyedekért volt előélete már azelőtt, hogy részese volt egy sportoló meggyilkolásának. Majd kapott 8 évet, kijött, és jelen pillanatban szintén késes támadásért vagy szurkálásért már megint előzetesben van. Csak hogy világos legyen. Mi a megoldás? Miért engedték ki? Mér? mert lejárt a büntetése. Mondjál, mondjál egy okot, amiért ő nem életfagytéglan ül börtönben. Mert kellett most szúrjon még valakit, és ezt meddig játsszuk. Tehát meddig kell a társadalomnak tolerálni ezt. Hát egészen addig, amíg a bírónak a függetlensége meg nem szűnik, az a bíró valószínűleg akkor is el tud számolni a lelkiismeretével, ha ez így történt, mert az adott történetből, ugye ez itt most valójában arról szól, hogy valakibe genetikailag mi van ivódva, és hogy ezt egy bírónak látnia kell-e, vagy sem, miközben azt sem tudom, hogy van-e olyan, hogy genetikailag beleivódva. Én ö, anyukámmal szoktam arról beszélni, amíg élt, hogy öreg kutya is tanulhat koztokat, rossz a példa, de az a kérdés, hogy te előre tudtad-e, hogy ezt el fogja követni. Uh, ugye erre a válaszra, ha az ember azt mondja, hogy igen, akkor rögtön teljes joggal azt mondják, hogy na hát ez hülye, jó, jósnak is. De jó beszélsz, hiszen amikor én felhívtalak téged telefonon, én akkor se tud, nem összehasonlítható, de nem tudtam, hogy te bele fogsz-e menni. Bennem az volt, hogy én szeretném, aztán lesz, ami lesz. Én pedig, én pedig azt mondom, hogy sajnos. A társadalmi tapasztalat csak azt a gondolkodást támasztja alá 90%-ban, hogy ezek a típusú bűnöket kijönnek, és pontosan ugyanott fogják hogy Nem gondolom, hogy én így látnám, de ebben most nem fogunk elveszni. Még egy dolgot szeretnék felvetni, és akkor ismét az apához szólok. Azért az egy egészen elképesztő történet, amit te megosztottál a Stunffal, ami ugye azzal kapcsolatos idézem, Kérdés, őszintén fél mostanában a teröristáktól jobban, mint korábban? Válasz. Ez most épp volt alkalmam levén, úgyhogy biztosan állíthatom, igen. Mi történt? Kérdezi Stófandrál, András válasz. Középső fiam három hete állt elő azzal, hogy kiugranának Franciaországba, három legjobb barátjával, ültünk itt anyával, és töprörtünk, hogy mit csináljunk, van, egy normális kölök, akinek nem nagyon mondta, még nem semmire, mert nem kellett, és most mégis nemet fogok neki mondani, mert nem merem kiengedni, túl szűke ahhoz, lehet, hogy aftal a félelmem is nem történik meg, de ha mégis, ha egy arab leszúrja, ott nekem just for fun, azt a terheti nem tudnám elveselni, nem is ment a kölyök, kérdezi a stónf választ, nem cserébe megkapták a balaton nyaralunkat, és így tovább, és így tovább. Igen. Azért, ha belegondolsz ebbe, ezen az alapon legközelebb sörözőbe se lehetne elengedni, vagy nem minden sörözőbe, vagy ott van ugye a cikkedben az első kerület után a felkiáltó jel, amit én egyébként más körülmények között kerületrasszizmusnak neveznék, mondván, hogy lehetséges, hogy statisztikailag kevesebb a bűncselekmény az első kerületben, de az ember nem feltétlen ennek a mentén megy el különböző kerületekben, miközben fogalma sincs, hogy éppen hagyadik kerületben van, és ezen az alapon valójában az ember otthonról sem mozdul ki, de otthon is a fejére esett a plafon, és te se ilyen vagy. Én értem azt ami itt van, de döbbente. Tehát, hogy nem szűkíted el a saját magad és a környezetednek a, az életét, abból adódóan, hogy megpróbálod őket megúvni egy olyan dologtól, ami egyébként ennek dacára is bekövetkezhet, és egyébként egyáltalán nem muszáj, hogy bekövetkezzen. Én a nyaramat a legkülönbözőbb európai városokban töltöttem, hazudnék, ha azt mondanám neked, hogy nem jutott az eszembe az, hogy itt gyilkosságot, hogy bármit el lehetne követni, de én sose felejtem el, amikor én Jemenben akkor jártam, amikor, meg a Közelkeleten, amikor az Öböl háború volt, és más helyeken is nyitott bicskával közlekedtem, mert az én közlekörnyezetedben megmondták hogy amit megfognak fognak ülni, és valószínűleg rám gondoltak úgy, mint valami elmebetegre. Szóval, hogy ilyen módon az ember nem zárja el ki magát az életből a szó fizikai értelmében. De, az általa felvetett, és az, az egy nagyon is reális, és valós dilemma és kérdés. És igen, mindegyikre azt tudom mondani, hogy de, de, de, meg igen, igen, igen. És akkor, hogyha ezt egy kicsit Megvizsgáljuk, és egyébként a jelenlegi Európának pontosan itt ragadható torkon a legnagyobb tragédiája, hogy ezek a dilemmák, ezek egyáltalán fel tudnak vetődni. És ez Pontosan így, ahogy mondod És nem véleklenül töltöttünk hosszú-hosszú keserves órákat például annak megviztásával, hogy most kiengedjük a kölkünket Franciaországba, hogy nem. Rossz a kérdés, de felteszem, jól döntöttetek? Ma azt állítom, hogy jól döntöttem. De ha a gyerek elmúlik, tizen... ez egy hány éves gyerek? Ő 16. Ez az... És mit mondasz majd két év múlva, amikor azt mondja, apa, én elmegyek semmit nem mondok, mert azt fogja mondani, hogy elményeket fog menni, és legfeljebb itt itthon, és rágom a kefét addig, mik haza menjön. Ami azt jelenti, hogy te sem mész Párizsba. Egyébként én most semmiképpen nem mennék Párizsba, miközben egyébként egy egyik kedvenc városom, és elég jelentős uh, időt. De hogyan tekintesz most a Veselényi Csára? A Veselényi Csára sokat az elmúlt években, ennek érdekes volt, amit mondtál ez a mert persze. Én még, azt, még azt sem mondom, hogy ebben nincsen igazság. Csak tudod, mit kell, és akkor én vállalom, tudod, büszkén vállalom. én kezületrasszista vagyok. Tudod, mert én nagyobb biztonságban érzem magam itt a vár kövében, meg Szent a Udai várban, meg a Rózsadrombon, meg a 12. kerületben a hegyvidéken, mint a Kisadétrom utcában, meg a Várja És erre lehet természetesen azt mondani, hogy ez kellő csak az a helyzet, hogy itt megint egy a priori, ez van, ez a tapasztalat. Jó, de az ember ugye annak érdekében is tehet, miközben ezek már ilyen elpofogtatott szavak, hogy máshol is így legyen. Én magam is itt élek, tehát én itt egy hegytetőn beszélek, ott dolgozom, ott is élek, tehát a 12. keletben, miközben a 13. keletben nevelkedtem föl, és az sem volt a jumbuinak nevezhető. Csak a kérdés az, hogy ez a fajta izoláció legyen az a hazai cigányságtól való félelem, vagy a nemzetközi terroristustól való félelem, az vajon hova vezetés? Még egy dolog hogy az a fajta PC, amely lehetővé teszi, vagy a PC-nek a tagadása, amely lehetővé teszi azt, hogy az ember valamiről beszéljen, amiről egyébként nem beszélt, az önmagában, hogy beszél róla, az még a dolognak a megoldását nem feltétlen teszi lehetővé. Tehát lehetséges, hogy egy lépést tesz felé, de az is lehetséges, hogy egy lépéstől eltávolítja, ezt minden egyes esetben konkrétan kell vizsgálni. A önmagában az, hogy az ember beszél valamiről természetesen nem jelent megoldást, de azt Hittel hiszem, hogy legalább valamiféle megoldás irányába. Én ezt el, el, csak az adnak az, azt mondom, hogy a maga a piscinek a felrúgását ma nagyobb jelentőségűnek tudják itt be sokan, mint amilyen az valójában. Ha valamiről nem beszélünk, abból soha semmi nem lesz. Csak még több harag, még több indulat. Ezt, több ezt jó helyre mondod, ezért is mondtam azt, hogy én szeretnék veled beszélgetni, és örülök is, hogy létrejött ez a beszélgetés, miközben őszintén sajnálom az apropót. Azt szeretném megkérdezni tőle zárásképpen, hogy maga a cím, hogy az életértéke, az valójában immáron a cikk ismeretében, és mindazok számára, akik ezt a beszélgetést is hallották, annak, a, annak az értelmében, annak a fényében, valójában mit jelent? ötrengésű, mennyit ér egy élet. Ennyit, ennyi jelent, hogy egyébként ugyanezzel az erővel, azon a csütörtök hajnali egy órakor a rendőrség is becsöngetődött volna itt ezen az ajtón, ahol én most állok, és közölhették volna velem, hogy tisztelt Dajer úr, hát csak azt a sírt szomorú hírtenet hozzunk, hogy a gyerekét ma a Veselény utcában halára szúrták, vagy agyonverték. És tehát, és nem tudod, hogy mi az értéke? Ennyit jelent, semmi egyedet. Köszönöm szépen a állást és még egyszerű szintén sajnálom az apropót. Köszönöm szépen az együttérzést. Servus, minden jót! És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János